Jabur 37 dari ayat 1 sampai 40 Mas Daud, Jangan gusar kerana orang melakukan kejahatan dan jangan iri hati kepada orang yang melakukan kedurjanaan kerana tidak lama lagi mereka akan ditebas seperti rumput dan layu seperti layunya tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan kebaikan Tinggallah di tanah ini dan berpeganglah kepada kesetiaannya. Cari kebahagiaan daripada Tuhan, maka dia akan menunaikan hasrat hatimu. Serahkan jalan hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Dia akan menyatakan kebenaranmu seterang cahaya dan keadilanmu seterang matahari tengah hari. Sandarkan hatimu kepada Tuhan dan sabarlah. Menanti tindakannya Jangan gusar kerana ada yang makmur Mengikut jalan sendiri Kerana ada yang menjayakan rencangan calim Jangan marah, jangan meradang Jangan gusar segalanya Cuma membawa mudarat Orang yang melakukan kejahatan akan dimusnahkan Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan Akan mewarisi dunia Hanya seketika lagi orang calim akan lenyap Malah kamu akan mencari dengan teliti bekas tempatnya tetapi hapus sama sekali. Orang yang rendah hati akan mewarisi bumi ini dan akan bersukacita dengan kesejahteraan yang melimpah-limpah. Orang calin menyusun rencangan menentang orang yang benar dan menggeretakkan gigi terhadapnya. Tuhan mentertawakannya kerana Tuhan tahu harinya akan tiba. Orang zalim telah mengunus pedang dan melengkungkan busur mereka untuk menindas orang miskin dan sesak serta membunuh orang yang hidup tulus. Pedang mereka akan menembusi hati sendiri dan busur mereka akan dipatahkan. Sedikit yang dimiliki oleh seorang yang benar lebih baik daripada kekayaan besar orang zalim. Kerana lengan orang zalim akan dipatahkan tetapi Tuhan akan menolong orang yang benar. Tuhan mengetahui hidup orang yang tidak bercela, dan warisan mereka akan kekal selama-lamanya. Mereka tidak akan menanggung malu pada masa kesusahan dan pada masa kebeluran, bakalan makanan mereka akan mencukupi. Tetapi orang zalim akan binasa. Dan semua musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput, semuanya akan lenyap seperti asap. Orang salim meminjam lantas tidak membayar, tetapi orang yang benar menunjukkan belas kasihan lalu memberi. Orang yang diberkati Tuhan akan mewarisi bumi ini, tetapi mereka yang disumpahnya akan disingkiri. Langkah seorang yang baik diperintahkan oleh Tuhan dan dia Merudai jalan yang dilaluinya Kalaupun orang itu tergelincir Dia tidak akan rebah Kerana Tuhan menyokongnya dengan tangannya Dari usia muda hingga tua sekarang Tidak pernah kulihat orang benar Diabaikan Tuhan atau anak cucunya Mengemis untuk makan Mereka sentiasa pengasihan dan membantu Dan anak cucu mereka diberkati Tinggalkanlah kejahatan dan lakukan kebaikan. Lalu hiduplah selama-lamanya kerana kasih Tuhan akan keadilan dan tidak akan meninggalkan umatnya yang warak. Mereka dipeliharakan selama-lamanya tetapi keturunan orang Saleh makan disingkiri. Orang yang benar akan mewarisi tanah ini dan tinggal di sini selama-lamanya. Mulut orang yang benar menuturkan kebijaksanaan dan lidahnya bercakap tentang keadilan. Hukum Allah Tuhannya bertapak di hatinya, kakinya tidak akan tergelincir. Orang zalim memerhatikan orang yang benar dan cuba membunuhnya. Tuhan tidak akan membiarkan orang yang benar di tangan orang zalim dan tidak akan menghukum orang benar dalam penghakiman. Berharaplah kepada Tuhan dan ikuti jalannya. Maka dia akan mengangkatmu untuk mewarisi tanah ini apabila orang zalim disingkiri. Kamu akan melihatnya. Aku telah melihat orang zalim berkuasa besar dan meluaskan lagi kuasanya seperti dahan-dahan pokok yang subur. Namun, dia lenyap, tiba-tiba dia tiada lagi. Aku mencarinya, tetapi dia tidak Mungkin ditemui Perhatikan orang yang tidak bercelah Teliti orang yang tulus Kerana masa hadapannya adalah Kesejahteraan Tetapi orang yang ingkar Akan dibenasakan bersama-sama Masa depan Orang zalim akan dihapuskan Penyelamatan orang yang benar adalah Daripada Tuhan Dia ialah Kekuatan mereka pada Waktu kesusahan Tuhan akan menolong dan menyelamatkan mereka. Dia akan menyelamatkan mereka daripada orang salim dan memelihara mereka kerana mereka percaya kepadanya.